الله هذه محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم باب رؤيا الليل او باب رؤيا النهار اميد مواسني قد رمضان و انا واذكر لدي مقصد هذه شيخ قدشفي قدورجي ديشفي او راجي تا قوتي از بات اخسام بخوب در قسمت یا غض سرمانیت سمرر ویرچی ویدان امم سنیم ده کتاب پاخر کی کتاب ده کتاب ده کتاب تابید کې کی تاخل کرائی دا خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرسن چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال کی جامیتو دارکم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبولی کی جامیتو او او تیت و مفاحتیر او خدا انها زمر کشیدی حتی او جاتی او تجید رسول اللہ علیہ السلام جدیدیو نو خیر او سمری بل چاہتا و تلو نوی خیر او سمری چاہتا و تلو ما شر بایم داشید شید خیر و سمری با او تو سما که سم کرو چا مجلیم خوریم تا د اعلان وو نو چې مې کاټ سي ما خان ته نه دی ریته مون یو خر پیغام دی وخي مې مختلفينه او د لوګل د لګل د لګل منتبا مې څه درته درو ده سمې د ریاض تاو د مرغور ته ته مې او مان مالې ته نور ته غوډمه هزار خبره نه کوي خو مکاري شمع سزا دي خبره چې ما ته وې ته کې منځاله ما دا یی دا خو راکونه چا دراږي مال نه ما کاسان چا دراږي نه نو مال خو راکونه ما دراږي مرګ لري ما دراږي ما دراغه راغله چې خو راکونه ما دراغه مرګ لري کې او دې په تبلاشم چې تدی مار پاتو دی ی ربیعتو آرام کومه ما جماعت او خرګې یی زنګ موږ پیغام راخاوته ته وګورم دنيا اچا د مشه پیغامای سمې دما چاګل پښې ته ورو او کوم شتې پات سفېټ اوږه زوفري او سفندي کوي حاجی میم خرابې شي حاتم کله پنڈی ماته شکران کی خیرات له طریق وخته ماته شې رسول الله اسلام بلکل لا صحیح ده صحیح ده کې په دې باندې یو ځان لرونکی یو رجل چې په دې ناوړه اړې ته نا غاڼه کې د جمی امور مم الحسوی څنګه دا هم په تلکه مسبور جواب دی تعالی نه په انا سایتا چون کې رحمت رڼا کوي چې دا خپل دې ادارې شیناب کې اجريږي دا هم شي ش کریم جوړه دي لیکن هغه کار نه کوي څه کول <سؤال> کوم څه شي حالې نام کوم کې د تواف رازيد دهم هغه وېتنه دي چې هغه د رواطنه غلطی راغلي او اما شه ته ودی وي نوکته لري خو الذريعه ان الله لم عطى و اعطاه لله عز وجل ان الذي نزل الله دي دي کی نہ حدیث پرانو و مخنے رب اذن لي بالله اننا كاني حدثا ان رسول الله اسلام فقال اني اريد الدير في منام وذغ خوف اريد برماشي بذكر كدي ان ذا خوف بيغد شويه قت او حديث دا ابو سعيد الخدري الله تعالى او دا حدیث ورو سهم راشی الفاضل کې فقره فرق دی انکه څنګه د دې کې ما او او د ایترا قد یک تصرب هذا المقدار من الحديث و حیاتی ها د تمامي د هاذ الحديث باري د ابوابو ها اصبحي سوم دي قلده ایک حضار ترياليس وراء پا حدث باچه ازول نقود خانم حدث باالده احتياج كوي ایک باب سنتاريس باب سنتاريس ذا پادخن سيكي تروتيو ماهو ترياليس سيو ده باب مات فزينس بابو 나가데자 تطريد اوتاجين وتابه ح سليمان دا متابعت کیده دا مختلف مسولان خبر کړی عاد البحر ملوقا على الاطراف او مثل اللؤلؤ قال مثل اللؤلؤ يعلى الاطراف فكايتها وقال لقديا بسم الله تبارك الله فلكن الاولى هي الذين هم فادانا الله عليه وسلم ثم قال وهو يلهث ما يلهث قيام الصلم الله عليه وسلم قال يا ابن اميه هو الذي هو الذي لا ينامات الاولى قال بقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي ان ارجع اول الى في ذمى معاويه بن ابي جهل فصريات ورعد قالت وتعالنا نحو الطالب المدري معذ بالله في ابي عناب وجاه الذي توفي به برم معروفيا وذراو فينا اضراي الله صلى الله عليه وسلم قال تقولوا لا اله الا الله حتى اجي بتاح الذي الله وقال رسول الله الله عليه وسلم ما يدري اللهم الله وعلى اله وصحبه والله لا اله الا بالله جاه يقول والله لا اعبد الا الله وحده لا شريك له ووالله ما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما دعى به وقال والله لا اعبد الا واحدا عبدا واويله خير باربارك نو ويديو قال عدد ما ينقال رب اخرجني من ذنبي وذلك ما بقى الذي عمله ترسل الشيطان الاحتلام والحلم الانسان تدره وتنديه شي الشيطان نجي وي که صفوره ومشرسه تا دغته یو شیطانيدي يو و انما عدتنا ما ته څه حقیقته محققانه دي بلکې دایي تخیل فاشده دي دا په اېتفاق اېتفاق کې تیو چتیو چتیږي ولکمه مثال مرغره پټه کښوته ولار پاتې وای ترې کده پاته وري او بردی اللہ تعالی و قالو کما عوواتاو یا رسول اللہ اسل اللہ و حرمانیم منع سبت دعونا و دفعیو تاسر و ویدی شهر کتاو دنوشم دا خوب دا خوب دا خوب پورشی تاسر منع دی باس دعونا و دا تاسر ویدی شهر دلتاو وایم وایم باو دیلہ او از دین و بید ان ذا رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم بيننا دایره دغه دایره دغه دغه باب ابن قنين ذليل بن عبد ودييه قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا يعقوب بن ي라이 قال حدثنا عبد ينتاري قال حدثني ابو معاوطه ابو عمره بن ساري انه سمع عباس داغي يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ينادي نويد الناس يوردون عليهم نور من جهه ما ينورت ما ينورت ريا ومن على يوردون ذلك فبالعليا امرهم عذاب الذين وارو نوو دایو رسول الله صلی الله علیه و سلم دایته او کم شه دایو حضرت مظمومین هغه وبند نوم هم مظموم لو شه کبري حضرت مظمومین خو د نوم بوندو هي یامر احکل ازما کماندی دایو حضرت چهره د مظمومین دي نه یو خو قدرت مند نو ختم موارد ده غیال ده بيدا دین ده هغه ما ته علم نه علم او دین دے ظاہر ست تعلقات ته دیوازه ظاہر ست تعلقات ته او فای خود مريدي ست تعلقات کوي واه او جو د کني د او په مننه د ما رحمت دی او هو قال <سؤال> بابا او قال <سؤال> او يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالاتي باو القل في المناذ والروضه الخضراء ومن قال حدثنا عبد الله بن و قال حدثنا خري قال حدثنا قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال وقال لهم والله لا نعبد إلا الله لا إله إلا قالوا ماذا وبنا قال أن يقولوا ما لـهؤلاء الذين إنما ما كانوا عمود وفي رجع وفي أثر عظيم هو ينتقل ورتيه والمنكب الوثيق ها لن تمام اها ابو بكر المرادي المراد ثم وجد كيما نينى ويتو المعركه يحمل في طريقه الى الفيل بقوله هو اذ فيدا من عند الله يمر ان موليه يحمل في طريقه الى علي بقوله ان كيف قش بيتا قال يا هذا من عند الله يمر باط قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثني وقال حدثني وغير ولا نزل لا ولا قرئ وسلم يقرؤه <تصفيق> والذي جواد هذه الكتب قد هو برهاني لا ينسى مكثي الله إلهاب بقوله الحكيم قال محمد وهو برهاني ان جعل ذلك الكريم ان الامر التي كانت تكتب في الكتب قبله قبله امر الواحق اعطول کتابونه پیوک کلمان کی او نحو زال کتری خود دو ددری کتابون مضمونی پیوک جون او دا قانون الہیر شہر بلیر کرے دا آپ کلام کی جائمیتی او اختصاری ہر بلیر پلیر کرے دا آپ کی تطول و تشکل دا قانون جائم او بلیر کای شم څه دي هي چې دا مله ته ورایي نو ما له دوه ما زراي کې چې کله کله تزم ما د دعا او دا چې چې توڅه پیدا وانه چې دا چې خپل <سؤال> څه و او ځیني هرګ داسي چې خپل ټول د چې زما وغوښګنې د ده خو دا پوښتنه په خوخان جوړينه دا چې حضرت دا فرمایي چې حضرت دا په زه دې لري چا کتاب ولګي دا مشایخه خبر کیږي دای لري یو زو پټه مشایخ ثamina محبت خپل منګطول <سؤال> سويږي فخر دې دې نه خلک دي خو به اندر دې دې کښتې کښتې حتا به اندرونی کښتې حالاتي <سؤال> کښتې است مشایخ نو ځانښ یوړولې چې موږ حدیثه غناوونه قربان کو اسې کینې دې نه او په یو ځانه پیګه محتوا ته اتاثر خلق پکنه اکران او اقرار محمد وبلغني بلاغنی جدینکم محمد مراد دی و محمد و بلاغنی انجوائل ملکنیم اناللہ ایمال امور اصم خیلنی اتاثرانی ایسی قام پرویا کې دا قانون دی چې محمد مطلق محمد محمد محمد دی کې چې محمد مصیرین مرادی محمد مصیرین خو دقت یو قرینه ده چې محمد مصیرین د معن بوخاری د صدام نه نه او د محمد معن بوخاری د صدام نه کې یې حدثنا سعید درجه ثاني نماجی محمد مصلی سلام الله علیه صدق کل بعيد انا ذا اذا محمد بن محمدي ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بخاري ورسي هم اي بخاري گواشه راه احتمال هم ديو وردت وردت الوردتي عمود والورد في على العمود عود ثقيله ثقيل بي ارقام تقول الوردتي او عطاني وقيمه فاباذه ابي ما ايد فتنطق بالعودي من تمامه لفظه وعلم انكم بعطى تطلع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ورد الوردتي عطاني وذلك العمود عود ابتداء وتلك الوردات الوردات صارت ظالمه كم الانسان حتى ذاك خوستات بے فتح الفا و بے کش الفا بعض اکی دا فتح اوم راجح بے زم الفا و بے کش الفا راجح دا تصمیم او اخیر کی کلتائی کلحتینینی او خوستاس ریتی ریت اوم او کله کل راشوی چیپ ایدهام سروی مشاده دی کی خمو امع دور سلغت دی برمحشوی دی ویگو دران سے محسوس کی بیروسا چکم دینو او دنیو بیل پستاس کی حمد آتدار کرای در پستاس چیرے او آدم که رد در پستاس دران در پستاس تاحت ویشاده در ویال خلان دی مالک لاندی عمود فقر وکمتی ماشی نه جانان څه دي سکتی دغه مخکنه عمود ده او په زين د خارګری شه دا دا د وسادي لنجو دې کې چې خبرې کوم شي به دا <بعداد> دا زه احمد ټوکلي سمح کنه او مطرح کړم باب الستبرکه المنام الا انه ساقته لفظ <لبض> باب عند لهتي <الاسفيع> د ماخو په داخلي چې عمودي فصات د بالاخلان دی مليږي د چا دا باندې بالاخلان دی عمودي فصاتو د عبد الله نه سلام د بالاخلان کو چیرته په بالاخ باندې د او دیوا او فضيکې د الله تعالی کو او زائر شېچې په دا دې خپل اعمال د واجبات د تقديق عموم جوړ شو د تقديق په سنغه ماشي جوړه شولاو هغه عموم رو درو ده شوی زحېجه به راځي نو ذا الای اتیباب د مشکری د 500 دیږي زاکر یو سره جنت ته فغرمه فنرمه بشرحم کی ما قطع حدیث خدای شي نه لای زهره دا نه نوخه باب د شباب څخه دی وای وې پدې کومو زموږ ومنو چارتاو په حدیثه خبره دي وای ها زلونی په حقوق خلق مشانه متزمانیږي او سنې صلاح ته بيړې وي یخو ته په ورته سنغږي ته کې سنګه ځانونه قال محمد وانا اقول هاذه جدا يحور حقكم ثويت قال وكان يقال هذا محمد بن سيرين بنت محمد متقي سيد سيرين مراتب امام درويا حديث النبي وذيب الشاري وبشري لله فمن راى شيئا يتروه فرى يقول تروا على وهو يقف ينقل قال رسول الله صلوات الله عليه ولتاخذ ما او كان كان م ہوں ابو هرثہ قال <سؤال> و كان يكرهه کو ابن سيرين تو زنی را عیشی کہ ابو هرثہ رسول <سؤال> الله سان گھوٹی چھ بے جان ہائف کرے اخو گجیز فضل ونی پرتی وایا و انا اعناق تشراجي او مقام دمس کنه و او باب العين لايث المنا و به قال قد رمانا تينا په خوف کې ها عبد الله قال انا ممن اعيدوريا حاجت ني دي چې تعال د راځي ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايدو الذكا بما رزقناه وحتى قوم يطمئنوا بها قلبي فإنا نعوذ بالله تبارك وتعالى نقول اللهم ما هو بطل الدعوي يقين اني لا ارضى لوجه دين الله ما علي وانا رسول الله ما علي وانا ما علي وانا رسول الله صلى الله عليه <محي> ولابد قالتم على الانائ قلداي داولت کیا حدث بعده قالوا ولاي امر عثمان اني اجتريت بدايه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الله قالوا فقال قالوا يجيروا امم ای مادری کته ما حد 12 راځي او خلک قال ادعاء تبرك د مار تیوخ و خرکمات وافتی سے را از املائی در وقتی خلافت جوهای تکنیل از این چاویلون کس کلک کو پردو انما پردی دو برت در دیو ، کیون در این الجماع الرغم کا ادخ contributes یقین بندی کلک 간 لج PDF پไینگوں ཧ annex ོ ཉཉེ ཉེ དོ ས�ྱེ བ སླུག ཡེ ན ན اللهم صل على ال محمد يا نبينا يا رسول يا علي يا رسول بن الرسول بن الله يوم الله قالوا ما طلبوا طلبوا ما طلبوا بركاته ينسى هوذا قال انا رايد الحلقه انا رايد عشان دي مسالې دا غا جوړا راته یو حدیث کې متعدد مسلې په حرم مسلمانان باندې باور وکي او هغه حدیث یې ما کړو دا هو قانون دی واه موږ د پرمغړه ته ها یو مقاله ته غري نو په د دې د دې نه راځي او ارایته یې دې علی علی علی او ابدا كذلك ها بنغلادش وكيا او اودس التابعاي كغلط الشرح حسب عصري لشراء قصر كور وجنبك فضل باب القصر تصوبري باب العسل الخلي والاذوه ومن قال حدثنا تعيل انه وبين قال حدثني ابن لي قال الله عليه وسلم بيننا نايل رايد دوی را جنیم د عبادت په دی نو په ولې یو ته وایي دې رقم جوړه وایي ها وَيَخَافُونَ أَن يَتَخَلَّفُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَن يَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَقُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ Di ge tofichte go ra be mit su de yeeri la e امن واه فاطمه دل دی په خوږه نه مړره او کیږي کوي واه جهاب الرعي فاطمه دل دی زان مخاطب و پتاه کوي خیر نه تبه خوب هي ها دا رجلو آنسا لو توب شروط رازم آنسا رمودی حجاوان امونی بلا امان نعم یقماعه چده جده وصفانه معلقین بالصلاه جنن فزنجر نور ثم فلون کے سرنے الٹا ود خون حقت زنگیل دا و ولي وله قال عددنا بالله ان محمد قال عدد رئيسه ليوسف قال ربنا ما عندنا من دنيا ثانيه اللهم بارك وسلاما على الطالب اعز الله على صلى الله عليه وسلم و كان و كانوا لما صدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الذي اتقهر و طالب ما عمل ليعذره الله صلى الله عليه وسلم لیدو غو راي دو مالكيا तयाي بندرطا بندر غادي پره او عملو امر په قاعده لیدو راي نه کړيرو ترلو اغری ملائک په وخت کې ما د د مرګ په او په دې حالت <سؤال> کې دا هغه څه دي چې تاسو یې نه کولی تاسو نه کولی چې دا نه کړی د لیدو ما بين په او یا عبد الله <سؤال> څنګه <سؤال> راغلی <سؤال> قام <تصفيق> النظام قائله وكرمه ودييه قال هذا الذي 105 كلام تاعها يقول قال لي نبي هويتها قالنا علي بن عبيده بن قال عبد العليم راجل هاي تاجوا عليه لاين هذا الدين قال هو امام الله عليه وسلم الحديث قال قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان 500 ان وروي يا في يدي في يدي وعالي او بنت ذو نام ما كات قول او باندې غن سدا هني شي شکل شکل خو زه نه لري مات аба را کو شو نو مات کې بو کې او کو فتا را او ده دا کزا دي نو يختجاني اعباد الله <سؤال> احد ما زنسی اسوجانشی ونیدان جنگلی روز بن یمن دا کاهنو او بل او چغر بیروسا خطر پشوئی روز سوق الموت کی چغر بازار ميدان جنگلی روز بن الحدثي طالبني برائي و الحمد لله و اعراف کرنا عبد وهم مانی او پیغام کی واقع کمنه صلی و سلم او مجلسه امی کورتی اراد بينه ان حد اقامه بينه يعا توير يخذ عوضها انها ان رضى عنه من الذي دون الىيا او و تصطاي ما خشه و صدق قدره ابيض طير راسه او شيام دکيو شيلي کوکيدره حتا و يما ادى لنا محمد بن ابي بن محمد قالا بين هي اتوجل فقط باب ما اجتى اي الذي بعده يا حضراتي كد پر رد دفتر ہاں وله قال حدثنا ابن عمر قال حدثني ابو هريره قال حدثني او د لارانا نن له حالت <سؤال> الله <سؤال> وعلى اله حضرت مولانا علي مهم هم غټونه ده هم او مبشرات کې په نبوت په حیثیت کې څرګرول غوي هم او بیا ما راځه عليو نبی الله علیه السلام دې دي ان ما یو اړیکه د اړین یادارتن اړتیا سره باندې او کله چې د نورو ویني را ټول په ټول ما ته حلما به حلمن لميره سوڅي کول فاعده عام مذور کې دی چې اوټاور کې پمابې د دور برس کې هرګي د اوټانې څور کوله هغه اجازه یې به ښارید کې دهغي دا د کار دی نو توري په دروغ د خبری کې دی به وادو اوربشنه پڑے و نه تاریخ ور به تاکان تاسو کانو ور به یاد اني ته وایم کوهانو دې کوم پخړاول دې کنه او دې بوانو دې نور دې څه ها هغه تي ا دې په د دې کل ف ولله <سؤال> في انخاف فيها ذابه قديم يوسف يې کوڅه ورته ساده کې چټه کول وساله باندې کېني او لېته بما في عالم الجنو ترونه ايو او قالته بده حده نه ابو عران ان او دا ته تو کریٹو کریج منستنا چایو ته کایو او ف Pointدر chillتا دروقنا پوچھو اذرسن ویرسور 같یم ہے ایس چنین ہیں دروق یا معافافا ایس شن کنگل، ایس شات لاین یا ایسی شنی میоны محق کرگی اے ش ifr نه کہ میں بائین ایسی رکھ گی overtارا جتا ہے پسدوران حقینی این هوا ماری ویکما او ته کړي زم ما چې فراتیشل وکي ها او کوم تو আরম্ভ وی را بده دې دې حاته دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې وليقى <تصفيق> لحسن الله الحمد وقال لحسن الله الحمد وضع المسيح عمي يسيطانات العيلي خفا بنا نبي صحيح وخدري وضرات الله الحكوم إذا أضع أهدو مروريا إذا أهدو مروريا يحبا فإنها من الله فليحضر العالية وليحضرها وإذا أرى حكتان حدوم إيكا وإسمائي الشيطان وإن سيدي الشرع ولا يقولها لأهدين فإنها عمي يدرس الله مال نمی روی روی آج یا او نیعای برنیزان نمی صفح اول عبیر چی تعبیر کیونرشی گی ناقا پوچرے آغام بداع تصیب نکلی بدروگوانی یاو کس پس خواسو کو تا عبیر کی خاتی ینی بل کو پکیم دے نوغا تا او ان چواز غلش خاص تاریخ کی 13 وتدی بے باغ خیال سکوت ہو ایتم او مینی قال حدا جن یحیا یو صلیقا غیر رسول اللہ اسلاح مخلقا فاقحالا نویینی رایت اللیل پینامان کلونام زلدتون یو سوریو سیعتری سپروتون جفت سونا والاسال سیدیر آتتا قول وانی او بینا فارا ناس نخلق منی دانی تاکک فونا منی چردینی پو لکورا یمک وال نزینی دیر کم جمکون کهو ناغانا یو راسی و آواتنون دسید ریو آدر مکیناتوانتا فاراکانو تنویر دیا رسول اللہ خرق دی چیتا پدی رسی لاسول اللہ والفعل اوتا تو چلی بے پی لاسول اللہ و سریبا لاؤنین فعل او دیا مچاشر بے لاسول اللہ و سریبا لبنی لاؤنین بے لاسول اللہ و پدی مانی ریو لاؤن خرق خطان و دو او روغ اکلیشلا او تکلیشلا خو فدای سوي دري او فقارا وکري يا رسول الله بي ابي انت تمام مر بما بلا والله لا تدعني او قسم دي چې ماتره كريدي ته مدير کوم رسول الله پامه ي تاوي وکا ایا چې ول <سؤال> دې نه په قرآن دې حتي ينتفوغا حتي را ساتي دا خبرنه هم نه غوڼه قرآن دې فالقران وحلاوته تنزله فالمستقر من القرآن المستقيم نو ځنه خلل د قرآن نه دې ايتې دې کان حتي رثيبه چې من سماع له الحق اللي ينفع له تاخذ به او نو فعلی کاللہ والا ملعای چشکی جانت پترہ بیو بلیو صلی یاگو بکر من باینک آمون چلشی بیو بلیو صلی یاگو من چلشی عمر وی بیو بلیو کسی عثمان ونکاتفلا بیو بیرو غشیفی عربی آخر خاملنی یا رسولنا تابیس دیو کو استشدیق و دا صد رسول اللہ صدا بایی بیو بیانتا صلتا محطانتا قانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصدتا بادا نواتا بادا قال فلا يا رسول الله وما تبين لي الذي احاطت وقعلات تقسمه قسمنا موركوا هيك فلا پتہ دا محبر و درت لیدی کلا وی دا پدی کی خطا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم وکاو کلاوی پدی کلوی پدی کی خطاب شو دواری سب رسول اللہ اصلاحان تیورین پر خود چه آغا کلوی پدی کی خطاب شو چه سمن علم او عمل دیت کلوی پدی کی خطاب شو سده اس قسمون تا خبر را مطلقی او تایوید خیوزنی ا زه دا مرتبه مې من شو موږ د شو له شې موږ د پاره پکاره دا بکستری په اگر چې را وخت مکروه نه خطابات پکې جاي شيلو ها وقت وخت مکروه څه مقصد دмунځو نفونه پدې کې نه کیږي واه حدیث یل شوي د مختف يَتَنَ حَيْرَانَ قَالَ لَهُ مَالِكُ رَيْحَانَ إِذَا رَأَى كَمَا كُنْتَ عِنْدَ رَبِّهِ فَقَالَ لِي إِنَّ مَا قَالَهُ رَبُّكَ أَتُرِيدُ أَنْ أُعَطِيَكَ الْأُمُورَ قر؛一iner ق بtsاختر انو افعاد نو ق несколько ل بيننا اتو ل beach of myjar pasfirullah قولti صحiana yeah mahadaôm hall і resmaahatari At mair haza su иск Hoffa De najonis me annuli matшarna غadı vidah sabbi awazoon وقت خواهد آب ونور yeah Heí yetâu he Hero a honor لَratil Me Me Edaya he fell heou Ya semiçaimRR يَاكِّرً لَهَمْ مِنْ ascların �شśua farang they ho He shall Iqyedと思います take a quick time andÉ he will follow all of you He will follow all of you A으면 Hi We即s asks esse Thomb命 وَيْلَ لِلْمُغَارِبِينَ وَيْلَ لِلنَّارِ وَلَا دَوَارَ لَهُمْ وَيْلَ لِلْمُغَارِبِينَ وَلَا دَوَارَ لَهُمْ وَلَا عَطَاءٌ عَارِفٌ كُلَّمَا يَسْتَمَاعُ وَيْلَا حَلَّ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا رَائِدُونَ فَقَالَ قَوْلُهُ مَا قَالَ مَا عَلَيْكَ قَالَ قَال إِنَّ ابْنَ تَيْرَ كَارِضُونَ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ فَأَخَذَهُ اللَّهُ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 اذا قضر محلوه و باب الدين البيضاء فقالا لي او رئيس اذا قضرت لهما بارك اللہ امیدنا زرانی فغضبو لهو على ایمال ام الان بناو و انتا داقلوه قالا قضرت لهما فایدو مندر اما انا تنوخ او زبتا تابیرات إنهم الزناة والثواني وأول رجل الذي عزيز عليه يسرى من المالي ويوقعون أشعركم فإنه عاجل لبارة رجل الهدى والمرأة الذي عند الزائف يخفشا ويطاقبها بينهم أملكم عزيزاننا وأول رجل طبيع الذي بأوزج بين إلهي وآخر الجانب يحملون كل مولود ما تعالى في السبيل على فقال رسول عزيز والله وعلى فقال رسول عزيز والله يجبين ورصوم جميلة كانوا شفر منهم جزء ورگا ماشاءالله و زنه ته امتحانه فما داغه فنه نه هو شو فو يو دعای عباره ته نه دي د دې دعای عباره ته یو فیا فغل زهو فحو دا برګوري د وخت شریه خپل وازا ول او يوم تعنیا کدا نو ګری با کې ته وې دا دعا ل پالشی نه زم له د یو روټ یې څو نه کوي د ما مطالعه دیتا څه نه خبره څنګه د منځ سره وتا نه بس بنا ته شیخ لا حدیث یو شی ها